Hát bemegyek a kultúrba, nézem, ügyesek, szépek, románok, mindeniknek ott a trikolóra az övén, mint fiatal. Kérde melyik a bágya Moldován? Hát az nincsen benne. Hozzák ide, mert itt van a komitét a rajonból, négyen jöttünk, három férfi és egy eltársnő a tanácsból, válogatjuk a táncosokat. Bejön két pár. A másik egy olyan forma férfi, mint na, mint én. Mit mondjak, se nem öreg, sem már igen fiatal. Két páros jön. Ruha semmi, már hogy olyasmi szép népi ruha, hímzéssel, színesen. Van két jó vastag asszonyuk, de olyan vastag, hogy át se a férfi. Az egyik férfinek jó hasa van, a gatyakorca fordul ki. Hát nem igen szép, ahogy kinéznek. Hozták a maguk zenészét, csak egy klarinétást. Na, az már ritka, hogy klarinétás legyen, tetszik az nekem. Azért egy kicsit visít az a az én fülemnek, de játékosan szól a zsok. Románul zsok a tánc. Letáncolják a magukét lassúkat, de olyan jó tűzzel. Mondom, ez nekem kedvemre való. Csak ugye nem is igen fiatalok. Kérdem, hogy hívják ezt a táncukat. Preumblat? Utcai preumblat? Mit tesz az? kisül. Ezzel kezd a tánc kint az udvarba még délután, aztán mennek csak be a házba. Kérdem, hol a ruhájuk, mert az asszonynak van kendő, de csak úgy köténybe van, mintha murkot pucolna. A másik férfének nincs kalapja se. Nincs neki ruha, ebbe szokta. Hát a népviselet, az már nincsen, le van téve régtől. Aztán még kell menjünk urkába, meg magyar falukba is, nincs idő itt annyit veszekedni. Már most nem csinálják sehol a zsokot. Annak véget lett vetve még 50-be vagy 51-be, mikor kezdett mindenki inkább menni be a gyárakba, kezdték jobban szervezni a táncokat a kultúrokba. A klarinétás sem játszik már a zsokokba, csak esküvőbe pénzért. Május végére meg kell lenni húsz csoportnak. Annyit kértek, húszat. Hát mondom, ha húsz, akkor húsz. Hát már csak találunk a rajonba húsz csoportot. Kérdem, hogy van az eloszlás. Fele román, fele magyar. Meg kell nézzék a népszámolást, hogy volt. Mert nem régen volt népszámolás. Kisül, hogy Kolozsváron már fele-fele a Román a magyar. Fele-fele? Hihetetlen. Egy magyar város. És még ötszáz fővel több a román. Lali úgy hallotta, hogy Györgyud és Pesgőt rendelt, mikor megtudta, hogy már ilyen jók az arányok. Az egész rajomba kérdem. Akkor kicsit több kell legyen a román, mert több a román falu a rajomba, úgy csinálták a rajonokat, úgy rajzolgatták, mint hogy akkor jobbak legyenek az arányok. Szóval kolozs rajonba több már a román. Akkor nem a fejünktől kell menjünk, ahogy mi gondoljuk az arányokat, hanem amit a statisztika mond. Mert abban nincs pardon, az úgy van, ahogy fellett véve. És hát amióta a rajonok vannak, azóta mások az arányok is. Jobban kedveznek a románoknak. De hát most mit beszéljünk? Annuska eszi a lelkem, hogy legyen hóstáti csoport beválogatva a versenybe. Hát mondom, csak faluból és tájegységből lehet válogatni. Hát a hóstáti rend az egy külön tánc, mondja. Menjek, nézzem meg. Hát hol nézzem, te drága? Tessék majd jönni, mikor van az Anna bál, vagy szeptemberbe csőzbálba? Ő elmondja nekem, hogy van a táncrend. Nézzem csak meg, mert mindig letáncolják a bálba az egészet. Kezdik a lassú csárdással, aztán jön a szaporacsárdás, aztán a keringő. Már épp keringőt nem igen hiszem, hogy be lehessen mutatni. Népi tánc kell legyen ezt a leányka, nem polgári. Nem polgári, Vilibácsi, nem polgári. Mi így táncoljuk. Keringőt, fiam, nem lehet, mondom. Nem érti ez az annus, nem érti. Hiában a nem a nagy eszéért szeretem én ezt a leánykát. Csak ne volna olyan fiatal vagy épp a fene vigye az a jó benne, hogy olyan kis leányka. Hát mondom, tájegység, az szerint megy a kiválasztás. Hát a hóstát, tessék, az egy tájegység. Hát ő megmondja nekem, hogy tájegység, tessék. A Magyar utca, végig a Téglás utca, az egész cukorgyár környéke, a telep, a tó köze, hídelve, bár ott már fogynak, a Bulgária telep mind, kőmál, bornyúmál, kölesföld, eperjestere, szopor. Nem egy tájegység kérdi. Csak a lupsát be mert a lupsán mindenféle rossz hústátiak vannak. Város ez, fiam. Ez mind kolosvár, felelem neki. Egész úgy vannak a városba, hogy csak ők tudják ezeket a városrészeket. A maguk nevein nevezik mind. Egy másik világban élnek. Városba, de másik világba. Városi tánc nem lehet benne, mondom. Keringő, az városi tánc. Nem való a kultúrversenybe, értse meg. Vilmos bácsi miért nem segít? Ő is úgy szeretne táncolni. Fiam, segítek én. Csak épp az a baj, hogy a hóstáti városban is lakik, és keringőzni is akar. Egyik se jó, na értsed meg. Fiam, ez nincs úgy elismerve, mint a mezőségi, a széki, a kalotaszegi, az urkai, frátai, magyar lónyai sorolon fel neki. Nem lehet a kultúrversenybe keringőzni. Hát már a hóstáti az semmi, kérdi ez a kis angyalka. Nem semmi, te drága. Árulsz a piacon, nagy becsben van, ami hóstáti, hát másfélszer annyit kérsz a paradicsomért meg a hagymádért fia mint a többiek, Szilágy megyéből vagy máshonnét. Megbecsülöd magad szépen, és meg is fizetik neked, mert a régi kolozsvári tudja, hogy mi a hóstáti, hol mi, hát megfizeti. De hát nem való a kultúrversenybe, értsél a szóból. Nem vagy te falusi, mondom. Városról nem viszünk táncot. A falvaknak a kincseit kell megmutatni, értede. Most a népeket kell felfedezzük. Mert Vilmos bácsinak mindig csak az a széki néni kell, feleli, és kezd sírni. Tessék, ennyit ért egy leányka a politikából. Jön nekem Kalival. Aztán pityereg, bújik oda nekem, Na, az bizony jó. és akkor Tordából miért tetszik vinni? Az nem egy város? és én magának nem vagyok a nép? és úgy ri olyan keservesen, mintha az anyját temetnék. Igaz is, árva. Tordán vannak szép román néptánc hagyományok, te. Akkor a csoport van, hogy ötven ember. Be kellett válogatni, na? Az a másik nyavajás, az rág másik oldalt engem. A Kali. Hogy kit vegyek be neki a széki csoportból? hogy nehogy azt a Demeter Andrásnét, mert az egy botlábú. Meg a sípos rózsit be ne vegyen, mert egy kurva. Szóváti zsuzsit, mert lopós. Mindent el fog lopni, mikor bejön a városba a versenybe. Még az újságot is a Budából. Vigyem a csorbajánost, Jánost, mert az úgy megforgatta egyszer őt, hogy majd kiesett a bele. Az úgy tudja a sűrűt járni, hogy mindegyik leánynak vizes lesz ott lent a változója. Mitől lesz neked vizes, azt mondjad nekem. Mert én olyat nem tudok, lehet, mikor gombát talál, mert akkor úgy örvend, mint. Az a csorba János meg is szervezi a táncot, hogy reggelig eltart. Aprókat vigyenként, az aprók táncát nézze meg. Nem lehet gyermeket vinni a kultúrversenybe, nem engedik. Pedig az ritka, hogy legyen aprók tánca. S az a csorba János úgy táncolja a magyart, egyszer forogtam én is vele, vagy kétszer. Egy-egy magyar eltart egy órát is másfelett. Olyat vegyen be kend a versenyibe, mert olyat nem látott a világ. Hát hogy vegyek be én olyan táncot, ami egy órás? Ki fogja azt végignézni? Hány csoportot tudok akkor mutatni? És ha egy magyar egy órás, akkor román is kell legyen egy órás. Kérdem Kalitól, miért úgy hívják, hogy magyar? Nem széki az mind. A hosszú csárdás hívják, mi nálunk. De nem mind magyar. Ha már a fene tudja. Kérdezze ott a tanárokat, melyikek mind jőnek, és nézik a táncokat, sírják fel. Mi nem tudjuk. Mi csak úgy mondjuk, csárdás, szökős, lassú, hétlépés. és a verbunk, de azt csak a férfiak csinálják. Nézzeken meg azt a Juhos Mártombát. Vén is, hasa is, mint a török basa, s úgy lengeti a lábát, mint egy friss leánka. Tudja kend, mint a bot a mesében, melyik varázs van, olyan neki a lába. Mint Mózesnek a botja a fáraó előtt bizon. Csodákat csinál, mert az a láb azt csinál, amit ő parancsol neki. Na, azzal a juhos Márton bával minden asszonynak meggyűlt a baja, mert az egyet se hagyott békiben. Hát melyik így tud táncolni, megbolondítsa mind az egészet. Csúf is, öreg is, vastag is, mégis megbolondítsa az asszonyokat. De mi mostan már nem igen táncolunk. Párizsba se mentünk. Januárba levagyok küldve megint Bukarestbe. Remélem, Párizsról kell tárgyalni, is idén végre megyünk. Mert egy hónapja olyan csend volt, mintha meghalt volna a világ. Ugyanolyan minden, mint rég. Ugyanabba a szállodába, ugyanazok az eltársak. Csak épp mégis valahogy más a hangulat. A fene tudja. Valahogy olyan hideg minden. Régebb, Épp a magyar dolgok előtt, hát olyan festelenség volt már, mintha az ember egyenesen külföldön lett volna. Már úgy beszéltek a magyarokkal, az ember érezte, egészen megvan valósulva a testvériség, amit a Szovjetunió álmodott a népeivel. Volt egy nagy banket két éve augusztusba, mikor alá lett írva az egyezmény Magyarországgal. Külön nagy asztaloknál a magyarországi vendégek, meg az egész diplomácia. Hát aki élt és mozgott, mind ott volt a vacsorán. Én nem hallottam, de azt mondják, Dezs magyarul beszélt. A magyarok magyarul beszéltek, és volt olyan asztal, hogy vegyesen. Hát ez világra szóló dolog. Amelyikek együtt ültek a börtönbe, azok is tudogattak. Főleg, mikor kezdett menni feljebb a hangulat. Ahogy jött a vodka, kezdődött aztán a pálinka. Nem volt elég a pálinkás pohár. Elszámolták magukat, vagy nem gondolták, de egyszer csak lett minden asztalnál egy demizon. Ültünk egy asztalnál vagy tizenötön. A magyar autonóm tartományból sokan. Én ott ülök Tompapistával, aki a pénzügyön van, aztán van ott író, annyi író van most. Hát nem volt pálinkás pohár, de volt boros. Nagy hangulat kerekedett, épp egy jó cigány hiányzott volna. De hát nem volt, nem gondolkodtak. Jó bankethez cigány kell. Vannak bukarestibe olyan nyári kertek, úgy húzza a cigány, hogy egészen meg lehet bolondulni. De nem csak cigány nem volt, asszony se, hogy táncolni lehessen. Olyan pártasszony volt egy pár, de már Paukerrel csak nem megyek el táncolni. Persze, Pauker nincs is itt. Ő már rég ki van esve. Most először volt, hogy hoztak finom murfátlarit. Olyan jó asszus íze van annak, későn szedik a homokon hagyják érni. Az írókkal beszélgettem mind. Mindegyik István. Azok megvannak hívad dísznek. Szeretik a pártban az írókat, művészeket, színészt is hívnak. Másik tompa, a pénzügyes is, ott ül az autonóm tartományba. Úgy hívják őket, az írókat, az Istvánok irodalma. Egyik asztalos, horvát, nagy, tompa, a pénzügyes. Tompának is már megjelent kis tárcája az újságban. Asztalost ismerem. Feljött a stációba, amikor készítettek filmet a könyviből. Kellett neki egy gyümölcsös kert belé. Valami kulákot ábrázolt. Hiába mondottam, nem jó az a gyümölcs, ami a stációban van. Azt a vak is lássa, hogy nem lehetett a kuláknak ilyen gyümölcse, mert mi azt nem esítettük, hatalmas, különleges, décsi kedvence, az én hibridem. Mondom, azt ne vegyék fel filmre, mert az nem igaz a történelem szempontjából. Ha egyszer történelmileg igaz filmet akar, akkor nem veheti fel a décsi kedvencét, mert az egész világ tudja, hogy az a hibrid fajta nem létezett, mikor a 30-as években voltunk. Csak erősködött, hogy én ne kukacoskodjak, ő azt akarja felvenni filmre. Felvettek ott mindent, ahogy egy szép leányt ölelget a kulák. Akkora haza volt annak, nem tudom igazié, -e, már hogy a színésznek igazi volt, vagy ki volt tömve, de mind henterektek. Csak messziről néztem, mert nem láttam én még filmcsinálást. Hát nem igen, úgy, Henterek kétszerelmes. De nem egy kertész fogja megmutatni egy színésznek, ha nem méltóztatik tudni. Jól letapottak körbe mindent, letördeltek egy pár ágat, áramot kellett hozatni, felforgatták mind a cénéjet. Aztán mind hívott az íróelf társ, hogy menjek a díszbemutatóra. Szél fúvatlan nem indul. Ez lett a filmnek a címe. Bánom is, én elmentem. Mikor látom, hogy a kulák a kertemben hentereg, majd megpukkattam a röhögéstől. Hát most az ilyen hamisítás meg van örökítve. Hogy a Décsi kedvence, amit még nem is jegyeztettünk be, mint újfajta, mert most vagyunk csak a tizedik évbe vele, mert akkor kezdtem vele, mikor még nem volt stáció, de még a kicsi X-es tábla is belátszik a filmbe, hogy tíz éves, az is ott van. Hát ezek az írók úgy bánnak a történelemmel, mintha a mosogató rondjuk volna. Így csavarják, úgy csavarják, arra használják, amire akarják. Ültek ott az írók, színészek, piktorok, meg persze az összes nagyfejes, de ez még a magyar októberi dolgok előtt volt. Egy olyan színésznőt hozott az autonóm terület, hogy az ember megnyalja a tíz ujját, mikor látja. Vállak kerek, puha, mint egy párna. A bőre is bepúderolva olyan loknik, mintha festő csinálta volna. Én az ilyen nővel nem tudok beszélgetni. Az nekem olyan, mint egy festmény. Csak nézem, nézem, jól kinézem magamnak. De hogy tudjak beszélgetni, nem nekem való. Én mutúj leszek, mikor ilyen asszonyt látok. Már gondolom azért is hozták, hogy legyen, mit nézzen az ember. De hát táncolni vele? Ruhája is olyan, nem táncra való. Teljesen van szabva a testire, úgy áll rajta. S hosszú is. Egy csárdástaba nem lehet eljárni. Olyan remények voltak azon az estén. Még a magyar dolgok előtt voltunk. Nagy remények voltak. Én is nagy sikereket arattam. Hoztam le több láda almát, körtét. Minden asztalra lett egy válogatás. Külön kis szeletelőkéseket csináltottunk, Rajta felirat Stáciunea de Csertce Tare Cluj", Másik oldalt magyarul. Növénykutató állomás Kolozsvár. Hát szerintem ehhez bátorság kell hogy magyar és román is legyen. Megkérdeztük lehet-e, nem mondták, hogy nem. Ha nem, akkor igen. Kis tolkés, szépen a nyelébe bevésve. Ki volt szépen készítve egy lapítóra, hogy tudjon az ember vágni, kóstolni. Jól szerepelt a pónyik, és a közönséges sóvári is sikert aratott az írók közt. Na és az én kedves batulom! A közönséges sóvárinak nem vonzó sem a színe, sem a formája, csak az íze, az a savanykás édes meg a fehér húsa. Décsi kedvencét nagyon dicsérték. Volt ott egy író, valami János, na az annyit kérdezett az almákról, még fel is jegyzett belőle. Nagy hangulat volt, az ember úgy érezte, mint rég, hogy ez neki a hazája. Jól vagyunk mi az ottani magyarokkal is, a románokkal is, lehetett bízni. De minden most úgy meg van fagyva, mintha éppenséggel mi volnánk a hibások. A magyar dolgokkal. Vagy már épp mi is követeljük a határevíziót. Hagyjanak már a fészkes fenébe azzal a határral. Januárban jött a papír. 1958. szeptemberben megyünk Párizsba. Többet semmit nem mondanak. Aztán kapok egy telefont. Épp magyaróstól a minisztériumból. Hogy kezdje készülni, mert jön a magyar delegáció. Mikor jön, nem mondja, csak hogy magasrangú delegáció. Kell készítsük elő a terveket, hogy milyen együttműködések lesznek a két ország közt. Tessék, mondja nekem Sanyi, már hogy magyaros minisztereltárs hogy mondja meg, mit akarok. Nyújtsak be tervet. Olyan kurtán sietősen beszél. Mondom neki, kérem szépen egy útmutatást kérnék, egy pontos direktívát, hogy tudjak jól tervezni. Azt nem mondom neki, hogy csak ki kéne húzni ott egy fiókat a minisztériumban. Mert mióta megvan a stáció, ugye öt éve vagy hat, még az alapítás évében csináltam ilyen tervet. Aztán minden évben írtam egy raportot. Hogyan kell a nemzetközi szakmai kapcsolatokat kifejleszteni a népi demokratikus országokkal. Egy-két exportot is írtam, amivel valutát hozzunk a hazánknak. Ez mind le van írva. Akkor én eléveszem. Ne fáradjanak, hogy ők is kihúzzák a fiókot. Mert most csak a magyar népköztársaság fejezet kell nekünk. Szóval a planifikáláshoz kérem a direktívákat. Tudott-e azt, Vili, direktíva nélkül is? Kérlek szépen csak, hogy mikorra mondom neki, és valamit írjon le nekem, amibe inkadrálódni tudjak. Ő most nem ír. Én pedig nem szeretem szóban az ilyesmit. Nem szeretem. Aztán úgy veszi ki magát, hogy Décsi csak mind izeg, öntevékeny, küldi magától a magyar-román szakmai kapcsolatok kidolgozását a kísérleti állomások között. Holott írásban fel kérve. Aztán déci kap a seggire. Egy hét feleli. Egy hét kérdem. És mikor jön a delegáció? Azt ő nem tudhassa. Így megy nálunk a tervezés. Mit lehet csinálni? Elsietni mindent. Elé amit már írtam, szépen bediktálom Ankucának a gépébe, aztán mehet. 13 oldal. Nem jó szám, mondja Ankuca, akkor tegyünk neki egy borítópapírt, raport, kupri, vírrelás, stb. Már magam is tisztára unom a szavaimat, mert már annyit mondtam. Csak régen volt még benne lelkesedés, most meg nincs. Mert egy válasz se lett, hogy fajta csere, hogy a magyaroknak adunk tesztkertet a hidegebb helyeken, hegyvidéken, hogy közös tanácskozás, munkalátogatás szeptemberben, rózsanyíláskor Szegeden és Kolozsvárt, lehet Budapesten is, mert Budatétényben megcsinálták az intézetet, és ott is nemesítenek. Szakirodalom cseréje, közös célok. Leírom minden lelkesedés nélkül, pedig mégiscsak a magyarokkal kéne nekünk cserélni. Most adtak ki újabb földeket, mert anektálnak hozzánk még pár jó hektárt. Gondolom, felhívom ezt a magyaróst, úgy is kell kérjek tőle állásokat, mert kádert nem adtak a földhöz. Magyarós nagyon ideges lesz, mikor beszél velem. Hát pedig még meg se kérdeztem, mi van a magyarokkal. Jönnek? Nem jönnek? Na, úgy ordít, nem tudom megkérdeni. A fene egyen meg, Sanyi. Azt mondja, várjuk a magyar delegációt, a legmagasabbat. Olyan ideges vagyok. Elvisz engem az én nagy rózsabarátom Lali, egy nagy színésznőhöz. Mert ő a börtön előtt a magyar színházban dolgozott titkárként. Most mind koslat utána a spicli. Rá akarják húzni, hogy mikor voltak a magyar események, ő üzelte a diákokat. De az a nagyobbik baj, hogy nem írta alá, hogy elítéli az ellenforradalmat. Kezd politizálni megint, hogy milyen förtelmes dogmatikus és sztálinisták vannak mindenütt a vezetésbe. A korunk újságnál is mind a régi gárda uralkodik. Bezzeg az ő nevét nem lehet címlapra írni. De minket nem a politika, hanem a rózsa tart össze. Ő válogatta, hogy mit vigyünk a színésznőnek, mert az utolsó rózsákat visszük a melegházból, aztán már csak a szegfű van. Láttam néhányszor én ezt a színésznőt a színpadon, csak épp nem érdekel engem úgy a színház, mint mondom Lalinak. Ez a Bernárda álba, amire múltkor elvitt, érdekes volt, sok volt benne a szép nem, csak olyan túl komolyak. Minden olyan tragikus. Pór Lili megdöbbentő volt. Nem is nő, inkább egy férfi. Sziklából van. Hát megvan 60 éves legkevesebb, de még tisztára egy nő. Olyan méltósága van, ahogy leül, ahogy a szipkáját fogja, a hangja. Vittünk neki egy csokrot, Lajos minderősködött, pedig tudja, mennyire nem szeretek én virágot vinni. Lajos azt mondja, rendes csokrot vigyek. Kérdem, miért én rendetlen szoktam? Nem, hanem hogy nagyot, ötven szálat. Lali barátom, te tudod, hogy mi itt az üvegházban kínlódunk a téli rózsákkal, mert nekünk itt minimum huszonnyolc fokot kell tartani, hogy nyíljon. Ha három szár rózsát tudok neked vinni télen, az már csoda. Tizenötöt tudtunk összeszedni a huszonhárom augusztból. Nem mondom én neki, a feletteseknek sem mondom a központban, de hát nem sikerül nekünk a téli rózsa. Ne akarjon az ember télen rózsát a fene ott tegye meg. Nem tudjuk mi a napot leutánozni. Hogy hát az nem egy akármilyen nő szemének visszük, hanem Erdély legnagyobb színészi tehetségének. Ilyen nagy nő, hatalmas színésznő, s kisül, hogy félre volt eddig téve. Nem csak ő, az egész színház. Most az a tendencia, hogy züllesztik le a Kolozsvári Színházat. Minden most csak a Vásárhelyi Székely Színház. A mat és csak, ami ott van a matban. Mert az ugye most jubilált. Már tíz éves, mondja Liliasszony. A Kolozsvári Magyar Színház pedig épp most idén lett 165 éves. Kérdezi tőlem, mint egy olyan embertől, aki most valaki, tudom-e, hogyan van az megünnepelve a Kolozsvári Színháznak a 165-ös évfordulója? Hallgatok, mint a kuka, nem tudom. Lali közbe szól. Lilikém, ide figyeljen, ne kezdjük már megint szídni, bubikám, te most ne szólaj meg, mert Lalit mindenki bubinak szólítja. Nem téged kérdeztelek, hanem Vilmoskát egy tűzgyökeres kolozs várit. itt. Kedves fiatalember, mondja csak, mit jelent magának a 165 éves erdélyi magyar színjátszás? Hát mit feleljek? Ülök ott, mint a bukott diák. Semmit nem tudok. Hát a 165 év óriási dolog. Kérdem bután, mert nem tudom, mit mondjak, és hány éves a Pesti Színház? Azt feleli, mi ebben is megelőztük Pestet, képzelje, drága Vilmoska, mikor ezt mondja, a szép kezét annyi sok gyűrűvel a térdemre teszi. Az asztalon van kicsi pohár likőr, apró porcelánból isszuk a feketét, olyan picike tángyérok a dulcsácának meg keksznek. A rózsadul csáca, mert kedveskedni akart, kapta bukurestiből. Még a szivarjának is olyan finom parfümös szaga van. Bubi, te tudod a legjobban, hogy én igazán nem magam akarom ünnepelni és az uramat. Lali ugyanis megmondta, hogy az ő ura volt az igazgató még az első román időben, és még előtte is. Aztán félre lett éve, csak felszabadulás után jött vissza, mert egy zsidó. bujkáltak Pesten. Janovics hívták. Már nem él, de hogy épp egy verses összeállítás, egy kocintás ne legyen, tiszta csúfság, mondja a művésznő. Megérdemelnék, hogy soha többet a lábamat ne tegyem a színpadra. Az erdélyi nemzeti kultúra bölcsője, csak akkor most tessék, megint egy francia bohózatot próbálunk. Komédiázzak és nevetessek. Én egy porlili, aki Janovics szelleme, az egyetemes és nemzeti kultúrán nevelkedtem. Csodálatos asszony. Egy igazi valaki. Micsoda nők vannak. Ilyen nagy szellem egy színésznőben. Nem is gondolná az ember, amikor nézi őket. Azt hiszi, mindegyik színésznő csak egy kis olyan dísz. Egy perzsmacska. Pedig ez a lili nagy ember. Méltósága van. Lali megmondja, hogy most Kolozsvárt meg kell semmisíteni. Kolozsvár nem létezik, csak a mat. Stompa. Tompa állítólag átvette az összes színház irányítását Bukarestben. Melyik Tompa, kérdem? Mert ismerek két Tompát is. Egyik aktivista és ír az igazságba színházi kritikákat, a másik nagyfejes, a pénzügyminisztériumban volt testvérek úgy tudom. Most azt hiszem a néptanácsnál van. Csodálkozok, hogy ők irányítják a színházat. De aztán kisül egy harmadik Tompa, egy rendező, akiről szó van. Jordáki aztán megkérdezi, szóval már csak a mat van, mi nem vagyunk. Tudsz te a rosszul, barátom? Nem én felelem. Lilike, hát ön nem tud, és már nem is kívánt tudni. Nem is kívánt, de most, hogy látta a moszkvaiaknak a vendégjátékát, egészen elámult. Megértette, mi a lélektani realizmus. Lali azt mondja, hogy hagyhatták a szovjetek, hogy így nevezzük el a mi autonóm tartományunkat? Mert ez tiszta szovjet mintára van. Amit ugye matnak írnak az újságok is. Hogy a sakban, a mat, kérdem? Hát az biztos is, hogy bemattolnak, de én nem ezt mondom, mondja Lali. Hanem, hogy a mat oroszul az anyád azt jelenti. Anyázás, káromkodás. Aztán kezdenek beszélni valami új bemutatóról, amit Lali elment megnézni. Ej, hogy szitta, butta vonalas szovjet limonádé hazugság az egész. Szégyen mi folyik itt, a 165 éves színházban, amit Janovics Jenő igazgatott, mondja Lali. Megyek haza, az a kis likőr meg a fejembe szállt. Szép csendes volt ez a tél, még soha nem volt ilyen csendes. karácsonkor a gyermekkel voltam sokat, gyermekkel jobb az ünnep. Csak épp nem írtam semmit az új könyvembe, mert megírom a rózsanemesítés történetét, ha addig élek is. Téli álmunkat alusszuk. Kali sokat jön a gyermekkel. Dolgozni nem tudok, aztán ideges leszek, küldöm el. Annus meg nem tud jönni, mikor itt van Kali. Szakadok szét, és semmi értelme. Olyan ideges vagyok, hogy kell bevegyek valamit. Ezek az asszonyok mind borzalmasak. Emné is mind gyötör, mert ugye itt dolgozik a stációba fordítóként. Kali is gyötör, legalább Annus nem gyötör. Hogy én az érzelmeimet nem mutatom. Emné szerint nekem nincsen is. Én csak egy rózsának tudok érzelmet mutatni, vagy egy őszi baracknak. Kali szerint szívtelen vagyok. Emné szerint csak egy kurzus, micsoda, kurzus ember, ezt mondta. Épp emné. Annyit utazik, amennyit akar. Én vagyok a kurzusember. Tavaly nem engedtek ki a világkiállításra, pedig ígérték, és még én vagyok a kurzusember. De vajon mit hoz nekem ez az év? Az 1958-as. Megyünk Párizsba? Nem megyünk. Már majdnem január végén is vagyunk már, amikor szalad át az éjjeli portárom. Ahogy nálunk ez szokás. Jön a távirat. Még csak nem is telefon. Hogy megyek három nap múlva Bukarestbe, mert érkezik a magyar delegáció február 20-án. Hány napig ülök, meg sem mondják. Megkérdi az ember ugatnak rá. Az embernek az ideje már nem az övé, más dirigál. Kiadom az ordint Tiborkának, mondom, nem tudom, meddig kell üljek Bukarestbe. Kijön, kivel fogunk tárgyalni, miről, mit küldtek előre, amit meg kellett volna tárgyaljunk, olvassunk, csináljunk róla egy dezbáterét, hogy megvitassuk. Semmi. A világon semmi. Csak kéne valamit apróbálni, vagy ilyesmi. Csak nem ott helybe fogjuk mondani, hogy így, meg úgy. Engedély nélkül. Menjek, vegyem a kalapom, üljek fel a vonatra. Kisül, hogy külön vonaton megyünk a madból. Össze vagyok téve egy elvtársal a matból, egy instruktor, Csobot Péter. Azért nagy remények vannak, hogy ilyen magas szintű delegáció jön magyarból. Hát nem is volt azóta, a második magyar idő óta ilyen magas szintű. Itt van Hajdú győző az író, meg van kollektivista, meg gyári munkás vajdahunyadról, színésznő a madból, egy festő, amelyiket már épp rehabilitálták, akkor a tudományos életből, a bójairól egy tanár, meg egy vegyésznő is. Aki nincs börtönbe, az ide van hozva, mondja Lali, mikor mesélem neki, hogy megint megette a fene kell Vagyunk vagy negyven személy. Azt meséli ez a Lali, és kacak, hogy fordul ki az oldala. Az egyetemről hallotta, hogy felett téve a listára valami magyar nyelvész professzor. Keresik mind, mert nem találják. Aztán valamelyik nagyokosnak eszibe jut, hogy állj meg, vándor, mert az börtönbe van. Na, szépen szednek össze az országból. A matból kell induljunk vonattal, mert az most a világ közepe itt, a mat. Oda a vásárhelyre mostan repülővel kell menjek. Még sose repültem én oda, hát épp csak húsz perc az egész. Nem bánom felülről nézni a világot, csak ugye semmit se látok, mert akkor a felhőzet van. A Madba kapjuk az instruktást, hogyan kell beszélgessünk, hogy mutatkozzunk be, és akkor a program. Én úgy kell bemutatkozzak, hogy biológus, pedig szívesen mondtam volna, nemesítő. Hibridizátor azt mégsem mondhassa az ember, nem érti, aki nincs benne. Nemesítő, azt nem szabad most, félre lehet érteni. Nemes, az olyan, mint a kulák. Akkor biológus. Mikor bemutatkozunk, úgy vagyunk sorba téve. Még az is megvan mondva, ki után jövök. Győző az író, aztán jön Péter pál a kollektíves kispetriből, én aztán a vegyésznő, majd a munkás. Na amikor bukaresben az első találkozó mutatkozunk be, Kádár János megkérdi győzőt. mit csinál az elvtárs? Már hogy mivel foglalkozik? Mire ő író vagyok. Kádár azt feleli, az is, köl. Akkor a szegény kollektivista kispetriből, mert ugye ott lett az első, mint a gazdaság, úgy megzavarodik, mikor következik, hogy csak annyit mond. Péter Pál kollektív. Még a nevét is összezavarja a tajdag. Aztán este a bornál megy a vicc. Itt az egész kollektív. Én meg csak annyit mondok, biológus kutató Kolozsvárról. Jól van, fiam feleli. Nagy beszédet mond Kádár János, az első titkár, vagyis államminiszter, nem tudom melyik, mi a titulusa. Beszédet mond a gyárban Bukarestben. Még nem is hallottam beszélni. Kapunk zászlót is. Magyart. Ennyi magyar zászlót még sose láttam Romániában. Na, lengetjük. Hát örülök, bevallom. Szép dolog a magyar zászló az ember kezében. Kádár János köszönetet mond a román népköztársaságnak és a pártnak az ellenforradalom leverésében nyújtott erkölcsi és anyagi segítségért. Meg a magyar nemzetiségű íróknak, akik példát mutattak a magyarországi értelmiségnek, mikor elítélték az ellenforradalmat, mert a mi magyar íróink előbb nyilatkoztak, mint az ottaniak. Nagy taps, ugye? Mert már november harmadikán meg volt jelenve a vásárhelyi íróknak a nyilatkozata. Sajnálatát fejezi ki, hogy a román kormány és párt küldöttségét két éve, mikor jártak Budapesten 1956 zivataros novemberében, a magyar fél nem tudta kellő külsőségek közt megünnepelni. Az ember minden szóra úgy figyel most, amit a magyarok mondanak, hogy lehet mond valami olyat, direkt nekünk, itteni magyaroknak, valami félét. Hallom a szókat, még meg is jegyzem, de nem látom az értelmet. Majd elolvasom a lapokba, és akkor jobban megértem, pedig úgy fordítom mindig a fülemet, hogy a jobbikkal legyek arra, hogy halljam. Kádár dicséri a román párt munkáját, és hogy megvalósult az egyenlőség, meglátszik, hogy dolgos békében élnek itt románok és magyarok. Este bankett, beszédek megint. magyar tánc, testvértánc, mikor román fiú és magyar leány táncol együtt. Énekek, szép kultúrműsor, szokásos, de nem tudok mostan úgy lelkesedni. Ülök kukán. Várom, hogy legyen érdemi beszélgetés, ne kultúrműsor, meg pohárköszöntő. Mindenki megköszöni Románia segítségét megint. Annyit kell mind várni, mondják magyarul, aztán románul, aztán fordítva. Hosszú. Aztán tánc. Járják a hórát, csak a magyar küldöttség, meg a román fejesek. Mi csak ülünk az asztalnál. Én nem is szeretem úgy a hórát, mert az nem páros, hogy asszonyjal táncoljon benne az ember. Hát járják körbe... Alig férnek Kádár, Kállai, Dezs, Mogyorós Sanyi, Szalazsán, Zsozsa, és a diákoknak a képviselője, Joni Lieszku. Most látszik meg a népi származás, mert úgy táncol ez a Csausescu is, olyan ügyes, kicsi ember, de úgy szökik, mogyorós idétlen. Azt mondják Csausescu a nagyvárományos Dezs után. Másnap a delegációval megyünk tovább Moldovába, körútra, az a következő stáció nekik. Mi a külön vonattal utánuk. Aztán megyünk lekrajovába. Na, ott egyből beszéd van az állomásba, ahogy megérkeznek, s hozzák a nagy kenyeret és sót a román asszonyok, kis cújkát is kapunk. Jó cújka, lágy, nem olyan csuklós. Mert én csuklok a pálinkától. Akkor odajön egy fürge kislány bocskorba, szép népi ruhába. Van neki keszkenő a kezébe, és kezdi forgatni. Lesz itt nem ulas, mert ugye ez a perinica, a románoknak az a tánca, amiben még csók is van. Már kezdik húzni a pattogósat. A leányka már el is kapta Kádár Jánost, nyakába tette a kendőjét, és viszi a táncba, fogja, pörgeti. Jön a másik, harmadik, és mind jönnek elé a tömegből a leánykák. Micsoda szép fekete leánykákat hoztak. Kezdik bevinni mind a delegáció tagjait. Azt a falábú vásárhelyi írót is beviszik, pedig látszik, nem tud táncolni, csak ugrálni. Már épp csak két leányka van szabadon, mikor az egyik zsubsz, megfog, nyakamba vágja a kendőjét, és vissza táncba. Ej, de megforgat, olyan a lába, mint a gép. Hát hideg is van, egy pendej van rajtuk, és katrinca. A legények meg a széről úgy füttyögnek. Na, ez jó esett. Ez a tánc, meg ez a leányka. Aztán, amikor eleresztenek, kapunk egy jó cuppanósat a képünkre, Kádár még kettőt is. Ejbe ki van pirulva. Krajovába még egy kicsit ülünk, épp harapunk valamit, és megyünk vissza, mert gyárlátogatás van délutára Bukarestibe. Nekünk képzés van külön, a delegáció meglátogat. Omlós bárányhúsa vacsora a maiban ketten. Rég nem ettünk ilyen jót, mondjuk mind az asztalnál kórusban. Szopós bárány februárba. Mi csak áprilisba szoktunk, húsvétkor. A románoknál más a szokás ezek szerint. Olyan édes, puha, ilyet még életemben nem ettem, gratáron van. Mindenki egy tányérral kap, úgy szolgálják fel, csak a nagyobb fejesek asztalára tesznek még egy tállal. Na, most sajnálom, hogy nem ülök annál az asztalnál, de még egyet. Mi itt külön vonatosok, két nagy asztalnál vagyunk ültetve, Nézem, nem-e mondja valamelyik a pincérnek, hogy adjanak még egy tállal. Én nem merem. Aztán ez a színész, egy bukaresti színész, Toma, amelyik mindig viccel, mert olyan csípős politikai vicceket mond, hogy az ember fél kacagni, nem tudom mennyire angazsált színész, de nagyon bátor, na az elkapja a pincérnek a frakját. Jamaja tu! Így kezdi. Hát a bukaresti azt tud, annak nincs skrupulusa, Főleg egy színésznek, egy ilyen nagy román színésznek. Játszik filmben, színházban, minden. Hozzál csak, fiam? Hát meglássa a pincér a színészt, és kezdi. domnule így, domnul-e úgy, hogy nincsen neki egy fénykép a zsebibe kérdi a pincér, hogy azt neki dedikálja, mert a babája szerelmes belé. Monser, mondja a színész, mert Bukarestben a román egész máshogy beszél, olyan világiasan. Épp van nála fénykép, aztán akkor a bárány kapunk, még musdeit is hoznak, hogy két darabot is kiveszek a tálból. Na, ezt a teljes bárányt se felejtem el, még élek. Kérdé ez a Toma, nagy figura, hová kell menjünk holnap? Feleli az egyik, a matba, ami románul Regiunia Autonomagyára vagy ilyesmi. Azt mondja erre, az jó lesz nektek, az a mat, mert az köntécsési dansuri hogy tánc, meg énekelünk. Hát kérdem halkan Csupor Lajostól, te mit mondesz? Csupor csak úgy duzzog, aztán kifaggatom, kisül, úgy tartják Bukarestbe, hogy a mat csak olyan, mint egy otthon. hogy ott mind dalolásnak, stáncikálnak magyarul, olyan színpad az egész, nem valódi. Azért jót röhögök, Csupor meg is van sértődve, de ez a köntécsesi dán szúrj, ez jó. Na, akkor másnap megyünk vásárhelyre, a Mad fővárosába. Újabb stáció. Vonatozik a delegáció Bukarestből Erdélybe. Mekkora ünneplés van vásárhelyt. Az állomástól sorfal a bútorgyárik. A békét és a magyar-román barátságot éltetik. Csak épít, nem osztanak zászlót. Nekem meg van a magami. Nem veszem elő. Ha nem mondták, nem veszem. Már épp el nem dobhat az ember egy magyar zászlót. A Simó bútorgyárba megyünk, ott lesz a nagy beszéd. Simó Géza egy nagy kommunista volt. Most a magyar államminiszter fog beszélni, Kállai Gyula. Ugyanúgy kezdi ő is, köszönettel, hogy a vásárhelyi írók kiálltak a kommunista párt vívmányai mellett, és elítélték az ellenforradalmat, példát adva magyarországi írótársainak. Meg, hogy az ellenforradalom a határok megváltoztatását akarta elérni mert nacionalista, hortista és revizionalista erők irányították. Na akkor most mindenki megnyugodhat, hogy nincs határevízió. Aztán megmondja világosan Kállai, a magyar népköztársaságnak nincs semmilyen területi követelése a román népköztársasággal szemben. Magyarországnak van elég földje, mondja, amit megműveljen, hozzá dolgozó népe, amelyik műveli. Sem területi, sem egyéb követelése nincsen Magyarországnak mikor mondja, hogy sem egyéb, nagy taps fogadja, miután a tolmács elmondta románul. Gondolom, ez a sem egyéb annyit tesz, hogy most meglátogattak minket, és úgy látják, rendben van a nemzetiségi politika, szépen megoldódott. Nézek körül, nem látok semmi meglepődést. Ha más lepődik meg, akkor én se fogok. Csak épp egy pár ember kimegy a teremből. Hát természetes dolog, hogy nincs követelése. Aztán Kállai elvtárs még elmondja, hogy milyen nagy vívmány a magyar autonóm tartomány. Megvalósult álom, egyenlő nyelvhasználat mindenhol. Ugyanis létrejött a magyar autonóm tartomány az egykori Székelyföld helyén. Óriási taps és éjjenzés. A kormány és pártküldöttség hoz egy magyar készítésű rádiót ajándékba a gyárnak. A beszédet egyébként rádióon adják az egész városba. Mindenütt lehet hallani. Csobot azt mondja, mert megint egy szobába tesznek vele, hogy a városban románok, mikor kezdett beszélni Kállai, elhagyták a teret és mentek randalírozni. Román huligánok, rendbontók. Biztos itt a Madban lesznek a tárgyalások a magyar delegációval, ha nem volt Bukarestbe, mert eddig senkivel nem beszéltünk, csak kocintottunk. Este nagy banket táncok minden, csak a pálinkájuk nagyon kicsit aromás. Nem beszterceiből van, gondolom ez a szilva. A banketten Kádár János beszél megint, személyesen megköszöni a vásárhelyi íróknak a segítséget. Mind ott vannak, ünnepelnek külön asztalnál. Kádár János értékeli a matot, hozzáteszi, hogy itt élnek magyar nemzetiségűek is. A tolmács kicsit dadog, mert először nem érti, hogy ez valami célzás, de aztán kivágja magát, szó szerint elmondja, hogy itt élnek magyar nemzetiségűek is. Még szép. földön, Meg vásárhelyen is. A madban. Még szép. Még jó, hogy nem azt kérdi, ti még vagytok. A székely népi együttes, mert itt a madban az is van, szép műsort ad. Csak magyar táncok snóták. A delegáció jön, mulat egyet, és másnap már itt sincsenek. Reggel még megyünk dicső Szent Mártonba meglátogatni egy kollektívet. Annyi ember, alig lehet látni valamit. Hát épp furakodni nem akarok, hogy lássak. Behívják egy parasztnak a házába a küldöttséget, kínálják, és mikor mennek el, kapnak szép népi varottasokat. Na, egy olyat én is vinnék haza. Kérdemettől a csobottól, az instruktortól, akivel mind együtt vagyok, szerezzen nekem is, mert ilyen székely varottasom még nincs. Hogy ne mondja mert vagy százat küldtek annak a kollektivistának a házába, hogy tudjon adni mindenkinek. Egyszer marad belőle, majd ő lehozza. Megígérte, és aztán jól elfelejtette. Nem akarok én neki kunyorálni. Kurta ebéd, és már mennek tovább Kolozsvárra a külön vonattal, mi a magunkéval. Na, akkor lehet ott tárgyalunk? De jó volna, ha így menne a vonat kolozsvár vásárhely közt, és nem kéne mindig autózzak, mert biza várni ott mindig az átszállásra utálatos dolog. Nem olyan sokan fogadják Kolozsvárt a magyar párt delegációt. Zászló nincs, nem adnak. Kádár csak az állomáson beszél, de úgy, mintha ő mostan a főtéren volna. Azt mondja, Kolozsvár történelmi főterén. Hát lehet nem ismeri Kádár János, melyik Kolozsvárnak a főtere. Vagy lehet úgy volt, hogy a főtéren beszél, csak aztán a nagy egység miatt inkább az állomásra rakták? Nem is igen tapsolnak a magyar mondatok után, mindig megvárják a tolmácsot. Vagy lehet nincsenek magyarok a hallgatóságba? Hát azt nem tudom elképzelni. Vagy talán félnek kimutatni, hogy ők értik ezeket a szavakat. Kolozsvárt nincs semmi ünnepség, csak ez a beszéd, azzal vége. Nem látogatnak semmit, nem csinálnak egy bankettet. Hiába. Most csak a mat van. Kolozsvárnak vége. Mi nem vagyunk becsatolva az autonóm területbe, itt már nem számít egy ilyen delegáció. Mennek is tovább, mintha hajszolva lennének. Nem is Pestre mennek, hanem a regádba megint. Engem most elengednek. Mehetsz haza? Nincs több dolgom. Tapsoltam, felemeltem a poharam, ettem a rántott húst, a bárányt a banketten, néztem a kultúrműsort, s gátá. Ha tudom, hogy ennyivel maradok, beíratom magam a kórházba. Más is csinálta. Épp februárban kell mindez, mikor nekem annyi a dolgom. Kell írjam az új könyvemet, illetve megvan az már, csak épp javasoltak minden átdolgozásokat a direkciótól. Direkciádi de szocietáte, si ahol a cenzúra van. Direktívák, útmutatások, racionalizálások. Egész más előszót kell írjak, más értelembe hogy mi a szerepe a stációnak a népi demokrácia iparában, hogy volt a tőkés társadalomban a kutatás kutatásfejlesztés, stb. Sokkal nagyobb ívbe kell gondolkozzak, mondják nekem a direkciótól, akik engedélyezik a kinyomtatott dolgokat és egyéb olyasmit, mint színház, tánc, félharmónia. Március. És semmi. Egy szó hang se arról, hogy a magyar kormányes pártküldöttség látogatása után milyen közös dolgok lesznek hogy valami eredmény, vagy folytatás, vagy valami realizálás lesz, vagy tényleg tárgyalások. Viszont nagy ér. Csobot Péternek eszébe jutott a kendő és elküldte. Hát az jó esik. Kirakom az irodába a falra. Tiborka mondja, amikor megyünk haza, magyar kendő a falon nem jó. Mondom neki, az egész magyar kormány és párt ezt kapta. Az más feleli. Vegye le, Vilmos bácsi. Vagy tegyen egy szép románt is. Teszek én, de nincs nekem román. Na majd ő kerít. Van itt nekünk sok emberünk, aki faluról jött dolgozni, majd ők adnak. Addig levettük a magyart, azzal készen van. Nem kell provokálni, főleg most, ugye. Igaza van.